Geçən dərs tərbiyyə mövzusunda nə götürdük? Seçim barəsinə Seçim və həmçində İslamiyyə yaralarları Zövcə seçmək sonra Salih Zövcə və Salih Biyə, yəni mühid seçmək sonra Salih Qonşular Salih Yollaş və Salih Cəmiyyə yəni bütün bunlar hamısı Atanın övlad üzerinde olan, ya da övladın üzerinde olan meyindendir. Haklarından. Yani atanın mesuliyeti sayılır. Sonra devam edelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdül Rabbül Alemin. Ve salatu ve selamu ala işrafı l-anbiyaların seyyidine Muhammedin. Ve ala elhi ve sahbihi ecma'in. bölüm el qiyam bi wajib al qawamah fil bayt w luzum janib al yəni, evdə qawamah yani o idarətçilik haqqını o vacibini yerinə yetirmək yani kişi evdə yani ata evdə idarəçidir və həmçinin taqvaya sarılmaq taqvalı olmaq Və həmçinin bunların o ailədə hüzurun, nəfsi rəhatçılığın həyata keçməsində, yaranmasında təsiri. Birinci məsələ, qavamatı buracım, kişinin evdə qaim olması, yəni idarəçi olması, ev, yəni ev əhlini qoruması. Yüəssəs el-nəzam-ı əsəri fəl-isləm ələ məbdəə ən təkünəl qawâmə yani nizamı bir əsəs üzərində ki, o da kişinin yani evdə idarəçi olmasıdır. Vəl qawâmət məsəuliyyətun vəəmənətun səhiyyə cümlətül vəcibət vəl-fukul. Yani burada idarəçlik deyilir zaman, Yəni, kişinin evdə diktator olması yox. Yəni, onun üzərində düşən məsuliyyət vardır. Yəni, kişinin atanın üzərində düşən məsuliyyət, əmanət vardır. Yəni, idarəçilik özlüyündə bir məsuliyyət və əmanətdir. Və bu, bir neçə vacibləri və haqları tələb edir. Və bu vaciblər və haqlar da kişinin boyuna düşür və bunu öz dövcəsinə, və evladlarını evinə qarşı daşımaldır. Əl-qavamət kəmə yəqul rəqib əl-əsfəhəni, əl-mura qəl-şeyi vəl-hif Burada qavamə sözünün mənası necə ki, lügətdə keçir? Yəni, bir şeyi qorunmaq, onu mühasisə etmək mənasını verir. Həmsinində kişi də evdə bir raib yəni, evi qoruyan evi əhlini qoruyan kimsədir. İsaət-ulmandır. Və fəqlir hədəl məbdə yəkulullāhu tebərətə və teala yani bu əsasın iqrarı bələsində Allah-u Teala buyurur El-rijal qawamun aləl nisəyi bimə fəddələlləhu bəədəhəm alə bəəd ve bimə anfəq min anvələhim Fəssəlihət qanitətun hafıðatun il-gəybə bimə hafıðəlləh Çilər qadınlar üzərində ixtiyar sahibidirlər. Allah-u Tealənin bəzilərini digərlərinin üstün etməsinə və kişilər həmçinin öz mallarından ailə üçün xəcləməsinə görə. Salih qadınlar qeybi, sirri Allahın sayəsində qoruyanlardır. Fəs Salihə, yəni salih qadınlar həm Allaha mülkü olanlar və eyni zamanda da yəni sirri, yəni ərin sirrini, ərin malını və öz namusunu qoruyandır. Vallati tahafunu nusuzhun fa'iduhunna wahjuruhunna fil madajiu wadhribuhun fa'in ata'unkum fala tabghu alayhin nasbila. Əgər qadınların öz başnalığından, yəni onların itaətsizliyindən qorxsanız Onlara birinci muaizə edin, yəni nəsiyyət edin. Muaizə sözünün mənası odur ki, cənnət və cəhənnəmlə ona xatırlatmaq. Əgər muaizə baş verməsə, yəni fayda verməsə, və nə fil madaciə, yataq yerlərin zəirin, və üçüncü isə onları ağrıtmayacaq şəkildə döyün, vurun. Əgər qadınlar sizə itaat edərlərsə, Onlara əziyyət vermək üçün başqa bir bahanə, yəni yol axtarmayın. İnnallaha kəni aliyyən kəbira həqiqətən Allah-u Teala uca və böyüktür. Uca və böyüktür. Allah-u Teala ayənin axır, axırında, sonunda kişilərə xatırladır ki, siz nə qədər böyük olsanız da Allah daha uca və daha böyüktür. Yəni, zülm etsəniz, haqsızcəsində onları döysəniz, Allah onların intiqamını sizdən alar. والمعنى الرجال لهم حق الصيانة والرعاية للنساء. Bunun mənasıdır ki, yəni kişilər, kişilərin qorumaq, yəni qadınları qorumaq haqqı vardır. Wal qiyan bi shu'unihi bima ataahumullah min yəni Allah Taala'nın kişilərə verdiyi o sifətlərə görə onlar həm yəni idarəçilik edir və bu haqqları yerinə yetirirlər. Wa bi sababi annahum humul وَيَسْتَحُونَ الْلِكَسْبِ الْمَادِ أَلَّذِي يُنْفِقُونَ عَلَ الْاُسْرَ Və həmçinin e, kişilər çalışıb yorulduğuna görə və əziyyətlə qazanç əldə istiklərinə görə onlar qadınlar üzərində ixtiyar sahibidir. وَالْرَجُلَّهُ الْقَوَامَ دُونَ الْمَرْعَةِ Bi-ihtibar əhliyyəti və quvvati və cümləti yani bu qavama, yani kişinin ixtiyar sahibi olması bu kişiyaydır, yəni q Bu, nəyə görə? Çünki kişi buna layiqdir, kişi də güc var və həmçinin də başqa xüsusiyyətlərinə görə. Allah-u Teala Quranda buyurur, Bəqara Sürəsi 228-ci ayədə وَلَهُنَّ مِثْرُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ Yəni, ə, kişilərin qadınlar üzərində haqları olduğu kimi qadınlarla kişilər üzərində eyni ilə haqqı vardır. وَلِرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَاجَ Lakin kişilərin qadınlar üzərində bir dərəcə üstünlüyü vardır. Və burada bir dərəcə deyildiyi zaman, yəni kişilərin qadınlar üzərində qaim, yəni mühafizəçi, ixtiyar sahibi olmasıdır. Və buna görə də, yəni bu ixtiyar sahibi olmaq, idarəçi olmaq, bu məsuliyyət yalnız ataya aiddir. Yəni anaysa yalnız bu işdə ona ə, kömək etməlidir. Burda bir rahimeullah deyir ki, yani qavvam sözü ərəb dilində bir sözdən alıb min el qiyam ala şey və istidab yani bir şey idarə etmək, o işə baxmaq və öz iqtidarı o işi qorumaq mənasını verir. Fa qiyamu rajul ala nisa huwa ala hadd və huwa an yaqum bitadbirha və tadibha. Fkişilərin də qadınlar üzərində Ə, yəni, idarəçiliyi bu həd üzrədir. Yəni, onları idarə etməli, onları ədəbləndirməli və onları əvvində saxlamalı və açıq-saçıq çıxmasına, yəni qadınların mani olmalı. Və ənnə əleyhə daatuhu və qabulu əmlihi mələm təkun mağusiyyət, nə qədər ki, kişi evdə asliyi, haramı əmr etmir, qadın ərinə itaat etməlidir, onun əmrini qabılı etməlidir. Vəl qawamətul vacib aləl-ricəl vasiatul məcələt Yəni, o kişilərin üzərində o vacib olan, e, o yəni, ixtiyar sahibi olması və idarəçi olması, bunun sahələri genişdir. E, ola bilsin, burada yəni, ən mühüm olanı yəni, sadaladır, e, qadınlarla, uşaqlarla bağlı olan, onlardan aşağıdakilardır. Birinci, izzəm əhl-i beyt və din. Yəni, kişinin idarəçi olması ondan nəyi tələb edir? Öz ev əhlinə dini əhkamları buyurması. Öz ev əhlinə dini əhkamları vacib etməsi. Fərzlərdir, sünnələrdir, ədəblərdir onlara öyrətməsi. İlzəmin şəriyyən ləzəyə məriqan əsləm şəri tərəfdən bunu buyurmalı. Xüsusən də İslamın dayaqlarıdır. Fərz namazlar, zəkat, oruc, həc, kimin gücü çatırsa və bunu evdə uşaqlara öyrətməlidir. öyrətməlidir. Əgər onlar təmiz yəni seçmə yaşlarına, həddine çatıblarsa və izəm-lil-bəliğil-mükelləf eğer hədd-i bulğa çatıpsa onlara mecburi şəkildə buyurmalı. Bu da Allah-u Teala'nın emrine müvafiq olaraq, Allah-ın emrini yerini yitirərək, necək Allah-u Teala Daha Sürəsi 132. ayda buyurur. Və mürəhlətə bissaləti vəstəbir aleyhə, lə nəsəəlükə rizqan nəhnunə rzuquk vəl-əqibətü littəqvə Sen ailəna namazı emrid. Və bunun üzərində səbirli ol. Biz səndən rozi istəmirik, sənə rozi verən bizik və gözəl aqibət də təxvanındır. Və ikinci təlimim o İslam ahkamıddin. Dini ahkamları buyurulmağa yanaşı onlara öyrətmək. Bədən bil vacibət. Vaciblərdən başlayaraq. Və mətî hukmü onların hökmündə olan əhkamlar dəstnamazdır. Sonra halalı və haram bilmək. Və tərbiyyətun alə mətərin əxlaq və mühammədil ədəb və evladları gözəl əxlaq və gözəl ədəblər üzərində tərbiyyə etmək. Və ilzəm-ül il fətəyyət bil hicəb-i şir'i və qız uşaqlarına şəri hicabı buyurmaq. Və tərbiyyətun aləymundu sığar və o qız uşaqlarını balacalıqdan bu hicəb üzərə tərbiyyə etmək ki, onlar buna vərdiş etsinlər. Bu yəni, hicəbə onların həvəsi ilə qəsarsın. وَاَيْضًا تَعْلِمُ أَهْلِ الْبَيْتِ مَا لَا يُعْضَرُ الْمُسْلِمْ وِجَهْلِي مِنْ اَحْكَمِ الدِّينِ Həmçinin ev-əhlinə dindən zəruri olan şeyleri öyrətmək. Dindən zəruri bilinen əməlləri öyrətmək. Bu da Allah-u Teala'nın sözünə riayət edərək. Örcək Allah-u Teala buyurur. Təhrim Suresi 6. ayədə يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قُوا أَنْف Siz özünüzü və ailənizi oddan qoruyun. Waqudu hannasu vel hijara. Od şunun yanacağı insanlar və daşlardır. Alayha malaikatun gilaadun shidadun la ya'asuna Allaha ve yef'aluna ma yumarun. Və odun üzərində sərt, şiddətli mələklər vardır. Onlar heç vaxt Allahın əmrinə aşıl olmaz və əmr olunanı dərhal yerinə yetirənlər. Həmçinin Muraqabətul avlat, zəkura və inafan, övuşaqları izləmək və onlarla maraqlanmaq ki, onların yoldaşları kimdir, dostları kimdir. Ləsiyyə məti sinil muraqəbə xüsusən də uşaqların keçid dövrü var. 12-13 yaşdan sonra və bu yaşda elə bir dövrdür ki, nəfsiyyə və fizioloji dəyişikliklər uşaqda baş verir. وذلك بالاسلوب الحكيم الذي يزرع فيهم حب الخير والرغبه في التمسك به والنفور عن الشر وبغضه فبوذا جوزه‌ل استوغلار اولمالدی هанسی کی və onları خیرə həvəsləndirmək elə bir şəkildə ki onların خیرə rəğbəti artsın və شر işlərə nifrəti artsın və həmçinin العمل الدؤم على ضبط البيت بما هو من اختصاصات ваджибат الاب القيم المشفي الحان الباني يعني etmek evde yani, yani evde yani ata müəyyən bir qayda qoymalıdır hansı ki bu qaydalar atanın məsuliyyətindəndir şəfqətli atanın ellad yata hasun ragabat və يسد الحاجة ويوجه وينفذ وينصح وواتر ki evində rəğbətləri yaxşı işlər rəğbətləri artırır Və ehtiyacları aradan qaldırır və uşaqlarına tövsiyə verir, nəsiyyət edir, onları yaxşı işləri yönəldir. Məsələlərdən ikincisi, lüzumu cənibiz taqva. Taqvaya sarılmaq. Taqvalı olmaq. Taqvalı Allah-ı Teala hiyə müzallətul beytil muslimil əmin. Yəni Allahdan qoxmaq, taqvalı olmaq. Əminəman, müsəlman beytin bir yəni, çətiridir. Və təqvəyə cəlləlik böyük bir qapıdır. Allahdan qorxmaq, təqvalı olmaq deyildiyi zaman bu da geniş bir qapıdır. Necə ki alimlər buyurur: "Ət-təqva en la Allah haysun hak". Təqva nə deməkdir? Təqva Allah Taalanın səni qadağan etdiyi yerdə görməməsidir. Və layəstəbəka haysu Təqva nədir? Allah-u Teala'nın səni qadağan etdiyi yerlərdə görməməsi və əmr etdiyi yerlərdə isə, buyurduğu yerlərdə isə itirməməsidir. Yəni, bununla Allahın əmrlərini yenə itirib qadağanlarına çəkinmək deməkdir. Və <gülüyor> ləu e isteşərə kullu vəxidi minəl zəvcəyin hədəl ma'nəl cəlil və Rabbə aleyhə əvlədəhu ləsəidəl nəsə və lə aşu ərqədə əyşin və əhnə əgər bu amma alaqis bu üç əmanələri və uşaqları da bu mənalar üzərində tərbiyə etsələr həqiqətən insanların çoxu gözəl yaşar, və rahat yaşayış şəraitini yaşayırlar. Wa min lawazmi taqwallahi və ma bu taqvanın tələb etdiyi əməllərdən. Hansı ki bu müsəlman evin xüsusiyyətlərindən sayılır və valideynlərdən tələb olunur, öz evladlarına qarşı onların məsuliyyəti sayılır və dinin bu hədəfini onlara başa kalmaq, ə, yəni əqidədir, ibadətdir, əxlazdır ə, və daimi şəkildə onların əməl etməsinə çalışmaq və özləri də əməl etməlidir, daimi əməl etməlidir, bir gün edib, iki gün əməl etmək yox, daimi özləri də əməl etməlidir və həmçin Allah xalilə buyurur ki, Bəqələ surə 208-ci ayədə Ey iman gəsənlər, siz İslama mütövlüklə daxil olun. Yəni, bir tərəfdən daxil olun, başta tərəfdən tərk etməyin. Yəni, İslama daxil olduğunuz zaman hər tərəfli, həm əqidə, həm əxlaq, həm mənhəc, hər tərəfli İslama daxil olun. Vəl-mə'nə ənə əbədəllar məminin, bihi musaddiqin, bi rəsulih aleyhim ən yaxud bi cəmiyyə uğra Bunun mənası odur ki, necə ki Allahın mümin bəndələri və rasulu təsdiq edənlər onlara vədibdir ki, İslamın bütün dayaqlarından, bütün qanunlarından tutsunlar, yaxusunlar və bütün əmrləri yerinə yetirsinlər və bütün qadağanlardan da çəkinsinlər. Wala yatahu zalika illa hayata keçirmək hasil olmaz əgər insan xalis Bu dindən yapışmıyorsa. Və yekunul əbawan salihin fi zati anfusihima. bildirir ki, ilk növbədə valideynlər, yəni ana ata özlüyündə salih olmalıdır. Yu hasidan alə səlavat, bə namazları vaxtı vaxtında qılanlardan olmalıdır. Muhasid edənlərdən olmamalıdır. Və yerdə qalan İslamın İslamın dayaqlarını, imanın və əhsanın dayaqlarını da yerinə yetirənlərdən olmalıdır. وأن لا يسكب من المعاصي ما يطعن في عدالتهما ويذهب بوقارهما فلا يصر على الصغيره ولا يقع في الكبيره valideynlər yani anaata e, günahlara yol verməməli elə bir günahlar ki hansı ki onların adilliyinə ədalətinə ləkə yatan ləkə gətirən günahlara yol verməməli və Ve həmçinin onların vüğurluğunu aradan qaldıran Yəni, bu da o deməkdir ki, yəni valideynlər kiçik günahlar üzərində davam etməməli və böyük günaha da düşməməlidirlər. لَأَنَّ تَرْبِيَةَ الْأَوْلَاد مُهِمَّةٌ جَلِيلَةٌ وَعَمَلٌ شَقٌّ غَيْرُ يَسِيرٌ Çünki uşaqları tərbiye etmək, böyük bir, uca bir əməldir. Çətin əməldir, asan deyildir. Və Allah tələ Quranda buyurur, və qələ suratı 5-ci ayda وَاسْتَعِينُوا بِالص وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Siz səbir və namazla Allahdan kömək-yardım istəyin. Həqiqətən bu böyük bir şeydir qorxanlardan başqa. Yəni ağır gəlir xushu kürsündə olmayanlara bu kimi əməllər ağır gəlir. Faltizam bi din hilyatul abawayn və uslubu tarbiyatul avlad. Yəni dinə sarılmaq, dinə riayət və həmçinin uşaqları tərbiyyə etməyin bir üslubudur. Yəni, uşaqların tərbiyyə olunması üçün ilk növbədə gərək valideynlər özləri düzəltinlər ki, uşaqların da düzəlməsinə səhəb olsun. Vəlbəytu ləzi ilə ya'riful iltizəm bittiyin. Acizun anıq tərbiyyə. Və faqidu şey ilə yoxi. O ev ki, dinə sarılmaq nədir, onu bilmir. O, o ev, deyək, tərbiyyədə aciz qalacaqdır. Niyə? Çünki deyir, bir şeyi itir onu verə bilməz. Əgər bir insanda bir şey yoxdursa, onu necə verisən? Və min adam əbwabət-təqva <gülüyor> mimma yutalə bihəl-muslimin evdə təqva qaplarından ən böyüyü hansı ki, Müslmandan tələb olunur. Öz ailəsi evi tərkibəsində, ailəsi tərkibəsində ə əsətçə olaraq fəlsəfəsini qeyd edəcək. Onlardan birincisi məarifə-də <gülüyor> yani, cənab-ı təvhid və iltizam behi. Yəni təvhid məsələsinə diqqət yetirmək, təvhidə və təvhidə riayət etmək. Bən ya budal muslim rabbəhu Cəllə vəcəllə yuşriku bihi şeyə. Yəni müsəlman rəbbini ibadət etməlidir, ona heç bir şey şərik qoşmamalıdır. Və la yaətəqidu fi qeyriləllahi təala kəinən Allahdan qeyrisə Qarəsində kimliyindən aslı olmayaraq, yəni onun nəyəsə malik olmasını eytiqat etməməlidir. Yəni onda uluhiyyət, ibadət xüsusiyyətlərini eytiqat etməməlidir. Onun zərər verməsi, mənfəət verməsi, nəyəsə verilmə, nəyəsə qarşısına alması onun kainətdən hər hansı bir idarəçiliyin olması bu kimi eytiqatlar olmamalıdır. Və layetavarrat fi al-khurafat wal və özünü xurafatlara, yani dindən çıxardan bidətlərə, fasiliyyə salan bidətlərə salmamalıdır. Fa inna sha'na at-tauhid azim, şanı ucadır. Və huwa assasu ddin, çünki təvhid dinin əsasıdır. Və bi-ğeyri tahqiqi la yantajı'u al-insan bi'amal, əgər insan təvhidi həyata keçirməzsə Tevhidin doğruluğu olmazsa heç bir əməllə faydalanmaz. Yəni heç bir əməlim ona faydası olmadı. Əslən o insan müsəlman belə olmaz. Əgər tevhidini hayata keçirməsə. Və məahə mütabəətun nəbi sallallahu əleyhi və səlləm bununla yanaşı peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə təbiçlik də olmalıdır. Və bunların ikisi dinin əsasıdır. Dinin həqiqəti və dinin mahiyyətidir. Və hadə min səvabetid-din və əsuluhi və minə nususil Və həmçinin bu bu əməllər, yəni Lə iləhə illallah, Muhammədur Rasulullah, təvhid dində sabit olan əməllərdən dinin əsaslarındandır e, və bu barədə çoxlu naslər, dəlillər vardır. Allah Teala buyurur, Ənbiya surətinin 25-ci ayədə: "Və mə arsalnə min qəblikə min rasulil illə nuhi ilayhi, ənnəhū lə iləhə illə anə fa'budun." Yəni sənnən əvvəl bir rasul göndermedik ki, biz ona deməyək: Məndən başqa ibadəti haqqı olan məbud yoxdur, yalnız mənə ibadət edin. Yəni hər bir göndərilən rasul ona nə La ilahe illallah, yəni Allah'tan başqa ibadət haqqı olan məabudu yoxdur, yalnız Allaha ibadət edin. Və Abu Dardan radiyallahu anh hadisində gələyir ki, Peygamber a.s. buyurur, La tuşrik billəh və in quttu'ta və hurriq, sənlə doğransan, yandırılsan belə Allaha şəriq qoşma. Və la tatruq salatən məktubətən mütəammidən, fərz namazını qəstən tərk etmə. وَلَا تَشْرَبُ الْخَمْرَ فَإِنَّا مُفْتَعُ كُلِّ شَرْ və içki belə içmə, içki içmə, çünki içki içmək həz bir şərin açarıdır. Və həmçinin evdə e, təqvanın tələb etdiyi e, xisətlərdən e, ikincisi odur ki, şəri zikirlərlə qorunmaq. Şəri zikirlərlə qorunmaq. وَاَفْضَ الْوَا تِلَاوَ تُكَلَامِ اللَّهِ Və zikirlərin içərisində də ən əftəli, Allahın kəlamını itilavət etməkdir, oxumaqdır. Fəlbəytul muslimu yətəməyyəzu an ghəyrihi buyut. Ditetəti zikrləhi buqratan və ası ilə. Yəni, müsəlman ev başqa evlərdən nə ilə fərqlənir? Divarları ilə, bərbəzə ilə, yoxsa başqa amillərlə fərqlənir? Yəni, müsəlman evi başqa evlərdən Allahı çox zikr etməklə. Səhər i̇şte, axşam Allahın, o evdə zikr olunması ilə fərqlənir. Allah Taala buyurur: Ya yu'halladina amanu zkurullaha zikran kaseera ve sabbihuhu bukrataw wa asila. Ey iman gətirənlər, siz Allahı çox zikr edin və səhər axşam onun şəanına təriflər deyərək təqdis edin. Vaminə sunnetin nebeviyye şerifə hadisü Ebu Hüreyra radiyallahu anhu zə sunnədən də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisi də Ebu Hüreyra radiyallahu anhu gələn ويريد كي لا تجعلوا بيوتكم مقابر تريدوا بيوتارنزي قبرستانلغا چيرماين ان شيطان ينفير من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره فهكذا شيطان بقره سوره اوخوان اويدن قاچا وفي حديث ابي مسعود الانصار عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهمشن ابو مسك الانصار رضي الله عنه حديثنده پیغمبر الله وسلم بويرور Mən qara bil-əyətəyni min-əkhir-sürət-il-baqara fiyyiləkin kefədə əyər birin kimsə, cəycəyən-əqşəm, Bezəra-sürəsinin ahir-içə, son iki ayəsini okuyarsa, hərə qədər ona kifayət edər. Və aydan mə vəradə fədd-i və əthər-i təlavət-i l-Qur'an kulli əvbəð-i kəəyyət-i kürs-i və vəqir-i kəhf Və həmçinin Qur'an'da kiçən surelər, ümmən Qur'anın əvvəl baxrıncı ayələrdir. Qul huvallahu falaq nəs fi bu surələrin yəni fəziləti barəsində artıq yəni məqam yəni yerləşmə Yə, yəni şərzətlər vardır. Baxi hadisə Abu Hurayra rəziyallahu anhu Abu Hurayra rəziyallahu an hadisdə gəlir ki, peyğəmbər sallallahu buyurur: "Məcəma qawmun fi beyti min buyutillah kitab Allah və yətədarisunahu beynehum illə nazalat alayhimu sakinə." və qaşiyyəthumu r-rahmə və haffəthumu l-mələikə, və zəkərəhumu all-lâfi mən ində, və mən tabata bihi əməluhu ləm bir qövm Allahın evlərindən birində Allahın kitabını oxumaq, onu öyrənmək, öz aralarında öyrənmək üçün toplaşarlarsa, onların üzərinə Allah-u Teala tərəfindən səkinə denər və onları rəhmət bürüyər. Və mələklər onları dövrəyə alar və Allah-u Teala öz yanındakilər arasında onları anar. Və sonra peygamber sallallahu əleyhi buyurur ki, əgər bir kimsinin əməli olmasa, ona nəsli, hər hansı bir nəsildən olması, nəsebi ona fayda verməz. Və laqad kana selef us-salih şedid ilhirsə aləzkar və Baxmayaraq zikirlər çoxluq, müxtəlif zikirlər vardır. Evdən çıxanda, evə girəndə oxunan zikirlər, yatanda və oyuqdan oyananda oxunan zikirlər Və həmçin ayaq yoluna girendə, çıxanda və sefərə çıxanda okunan zikirlər və yemek yiyəndə, istiharə namazı və kulut duası və başqa zikirlər vardır. Və kənu yuallimuna dəlikə əvlədəhu və yurabbunəhu aleyhə. Və onlar bu zikirlərə öz evlatlarına üyredər və öz evlatlarını bu zikirlər üzerində terbiye ederdilər. Qala Amr <gülüyor> ibn-i Meymun, kənə Sa'd ibn-i Abiyyı radiyallahu anhu yuallimu bənih hauləl-i Ayunun mayundadır ki, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu şaglarına bu sözləri, bu kəlmələri öyrədər, necə ki müəllim uşaqlara öyrətdiyi kimi. Və dəyərdi ki, inna Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm ka'ana yata'awad minhu nadubus salat və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazın arxasınca, ardınca e, bu zikirləri oxuyardı. Yəni bunlardan Allaha sığınardı. Allahumma inni a'udhu bika, bika, yani bika min al-jubn. Allahumma ana sana qorxaqlıqdan sığınıram və a'udhu bika an urad ila ardal umr. Yəni ömrün rəzil çağına çatmaqdan qaytarılmaqdan sənə sığınıram. Va a'udhu bika min fitnetid-dunya. Və dünyanın fitnəsindən sənə sığınıram. Va a'udhu bika min azabil qabr. Ve qabr azabından sənə sığınıram. Və min adi hal cəmiəti ki, yənbə gən la təfuta və təvuta müsəlman əyəqul anha, fəhəm ki, əhatəli zikirlərdən vardır ki, müsəlman gərək onu itirməsin ve onun barəsinə qəfil qalmasın. Samura ibn Cundub rədiyəllahu anhu-dan gələn rivayətdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurmuşdur: "Asfalul kəlami arba", Kelamın ən əsəli 4-dür. Subhanallahi vəlhamdulillahi və la ilaha Həmçinin Abu Hurera rəziyallahu anhunun gənarivayəsə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurmuşdur: "Kəlimətən xafifətən aləl lisan, təqilətən fil mizan, həbibətən ilər-Rəhman, subhanallahi və bihamdihi, subhanallahi l-azim." Dildə yüngül, ağır və Rəhmanə sevimli iki kəlmə vardır: Subhanallahi və bihamdihi, subhanallahi l-azim. وما احوج البيت المسلم الى الايات البيينات تتلى فيه اناء الليل والنهار يعني مسلمان ابي نقدر boyut ihtiyaci var seher aksam orada allahın ayetlerinin okunmasına وذكر الله عز وجل اللهن ذكر olmasına تلحج به لسان المسلم في بيوته ونواده واسواقهم ابتغاء لفضل المولى البار جل وعز يختار شياطين الانس هنسي بذكرللا Təhlükələr şeytanların insanlardan və cinlərdən olan şeytanların aradan qalxır. O təhəssünə min ədvail-i hıqq və həmçinin cin küdurət və göz xəstəliklərindən qorunma vardır və hər bir xoşa gəlməz hadisələrdən və nəfsini də təmizlənməsi vardır. Və inna hada ləmin qəsaisil-i beyt-i müsəlmin. Yəni bu kimi əməllər, Qurani oxunması və zikrin olunması müsəlman evinin hüccətlərindəndir. Necə ki buna Peyğəmbər sallallahu öz hədislərini işarə etmişdir. Ebu Musa el-Eşar radiyallahu anhə gələrə və buyurur ki, Mətəlül beyti lədiyi yudkaru vəl beyti lədiyi yudkaru allahu fiyhi mətəlül hayyi vəl meyyit Allah'ın, Allah zikr olunan evlə, Allah zikr olunmayan evin məsəli diri ilə ölünün məsəli kimidir? Başqa rəvayətə buyurur ki, Mətəlül lezi yəzkürürəbəhü والذي لا يذكر ربّه مثل الحي والميت اللهُ الذكرِدن له او ذربنين ذikretme yani meseli diri ile ölü kimidir. Wa kullu hada tayla yakunel gadab el mazmum ve nezahat ve şikah bütün bunların hamısı ona göredir ki yani evdə artıq kəslənmək mübahisələr cinqurət olmasın yani cinqü dövlətə yer qalmasın deyədir. Hatta ilə fəthəl vəladu ayni və bədə yümeyyüzül qəy minəşşər və cədə beytən əminən temlə və cenəbəti əthərə təqvə Həttə, yəni evlat gözlərini açdığı zaman və xeyirlə şərdi seçmeye başladığı zaman görsün ki, əminəman bir evdədir. Evin hər tərəfində təqvə təsirlər, idləri vardır. Və cədə vəlidəyni mutəhabbiyyna mutaawinayn mutawaddin talahaju al-qinnatuha bizikrillah ve görsün ki va valideynlər yəni anası və atası bir-birini sevən yardım edən və daima Allahı xiridən kimsələrdir. Ataşri qucuhu bi quran ve onların üzlərində e, nur yani Kur'an nuru var, Kur'an nuru parlayır. Namaz qılmaq. Ova gedə ixwat ve görsün ki qardaş e, və bacıları artıq Quran əxlaqı ilə əxlaqlanır. Fəhüm yəslunəhu və yəhfəzunəhu və yə'məlunə bihə. Artıq qardaş və bacıları Quranı oxuyur. Quranı əzbərləyir və onu əməl edirlər. Fəyənşə o nəşəət İslamiyyə təviyyə Fə belə olduğu halda düzgün İslam təlbiəsi düzlə böyüyər. Və hədə minəlcəvani bil ətəsiyyə fiil məsuliyyət əbə və bu da ataların üzərində ən mühüm məsuliyyətlərdən sayılır. Və ləyin zikrat təhəssüm zikirlər deyildiyi zaman, Yani insan zikirlər okuduğu zaman şeytandan, şeytanın şərbindən, şeytan hiləsindən qorunur və bununla yanaş, yani qorunmağı istəyir, Yani Allaha sığınır bunun şərbindən. Lakin bununla yanaşçı çalışmalıdır ki, Əməl tərəfdən o halaq yerlərindən də uzaq olsun, xata yerlərindən, günaha sövq edən yerlərdən də uzaq olsun. Bəli, insan məhmazəq qəf nəfsəhu və istəqamət təriqətu leysə yəxlu min şübhətin. Çünki insan nə qədər nəfsini təmizləsə də, yəni yolunu düzəlt, getdiyi yolunu düzəltsə də, o insan şübhədən xali deyildir. Tu'rədu lehu aw şəhwətu 'ala hayātihə. Yəni onun şəhvət də üzv bilər şübədə üz verə bilər. Yəni bu da mühüm, yəni zikirlərlə yanaşı insan çəkinməlidir. Fitnə yerlərindən çəkinməlidir. Təqva səbəblərini tutmalıdır və yəqin əhlə və valədə o zəlik o günahlardan uzaq olmalı, özü uzaq olmalı və həmçinin də ailəsini və oğlanlarını qorumalıdır və Allahın sözünə Əməl edərək, ya eyyuhəlləlinə əmənu, qu ənfusəkum və əhlikum nəra, ey iman gətirənlər, siz özünüzü və ailənizi oddan qorun, elə bir od ki, onun yanacağı insanlar və daşlardır. Onun üzərində şiddətli sərt mələklər vardır. Allahın əmrinə heç vaxt olmazlar, onlar əmr olanı dərhal yerinə itirərlər. İnnə səddə mənafidə şeytan, vəl-əqr bil xeydatə vəl-həzərə və, və, və qat'i əsbəbil qəvayə, وغالق أوا بشر قبل أن ييقاء و قبل أن باب عظيم في بقاث الأهل والولاد المساس الأخلاقي وونftية. Häə o şeytanın giriş yerləini bağlama ve insanın ehhtiyaaf təni tutması. və biley ئەəni günهاatorran ئەəllərdən yerlərd çekimmesi. Dahəncənin o azdırıcı səbəblərin qarşısını kəsməsi və şərq qablarının qarşısını kəsməsi olduqca mühümdür. Şər böyüməzdən əvvəl və övladlığının və ailəsinin qorunması üçün olduqca mühümdür məsələlərdən. Həm əxlaqi tərəfdən, nəsti tərəfdən qorunması üçün. Və İslam ya'murul müminin bil wiqayti qabla'l-i'laş. Və İslam da nəyə əmr edir? Onların, yəni günaha düşməzdən əvvəl, xəstələnməzdən əvvəl qorunmasını əmr edir. Ehtiyatlı tutmasını əmr edir. Və nə qədər ki fürsət, qaç fürsəti qaçırmayibdılar, fürsətdən istifadə etmək əmr edir. Və insan. Və şeytan da insanın düşmanı düşmənidir. Və şeytanu la yafturu Və şeytan da, yəni heç vaxt yorulmur. Yəni şeytan İnsanı azdırmaktan hiç vaxt yorulmur, hile qurmaqdan yorulmur. Yani bacardığın qədər bunun üzerinde şeytan çalışır. Necə ki Allah Teala Kur'an'da buyurur. İsra surəti 64-cü ayədə: "Və istəf qiz <Sessiz> men istata'a minhum bi səutik. Və əlbi bi alayhim bi khaylikə və rəjlikə və şərikum fi al Sən bacardığın qədər öz səsi ilə onları yerindən oynat, onları təhrik et. Və qoşun, yəni piyadanla ə, və atı, atlı boşunla onları ə, onların üzərinə hücum çək və mallarında və əzdadlarında onlara şərik ol. Vaiduhum və onlara vədlər ver, yəni yalan vədlər ver. Və meyiiduhum şeytanu illə gururabi şeytanın verdiyi vədlərdən yalnız yalandan başqa bir şey deyil. Və min vəsəilişşeytanı fəl-iqva vəl-iqramin mə amməd bihil barı və fi asrınaz əssüvar və dəirə vəl-kəlimətül məcni və ləhvəl-mudqi şeytanın da bu dövrümüzdə olan o azdırıcı vasitələrindən hansı ümmi yayılıb və surətlərli şəkillərdir, fitnəli şəkillərdir və iş sözləridir və azdırıcı eyləncələrdir. Və min vəsəilişşətlərindən hansı ki ümmi yayılıb və surətlərli şəkillərdir, fitnəli şəkillərdir və Həmçinin də onun vasitələrindəndir ki, ümumiliklə və həmçinin də uşaqları e, yani tədricən addım və addım azdırmaqdır. Belə ki, Allah Taala Quranda buyurur: Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba və la tattabi'u khutuwatish shaytan innahu lakum aduwwun Ey insanlar, yer üzərində olan O halal nimətlərdən yeyin və şeytanın addımlarının arxasınıca düşməyin. Addımlar. Yəni, şeytan yavaş-yavaş tədricən azdırır. İnnəhu ləkum əduvun mubin. Həqiqətən, o sizin açıq-aşqar düşməninizdir. Və Allah talənin bizə olan nimətindəndir ki, düşmənimizi bizə tanıdır. Və həm üçün Allah talə başqa ailə buyurur. Nur surəsi 6-cı ayədə: "Və insanlar arasında belə söhbətlər var ki, onlar Allah yolundan sapdıran, biliksizcə və onları gülünc etməklə istifadə edirlər. Onlar üçün ağır da əlləri vardır ki, boş sözü satın alarlar, Allahın yolundan azdırmaq üçün, elimsiz və bunu, yəni əyləncəyə, yani, məsxərə qoymaq məqsədi ilə. Onlar üçün ağrıdıcı, şiddətli, alçaldırıcı əzab vardır. Həmçinin evdə təqvanın tələb etdiyi əməllərdən tatbiq-ü sünnəti dəxil elbəyiz evdə sünnəni tətbiq etmək. Evdə sünnəni, evin daxilində sünnəni tətbiq etmək və bu da geniş bölümdür və buradan məqama münasib olanı seçmişik və birinci olaraq, yəni ər-arvada xas olan əməllərdən İbn Abbas radiyallahu anh hadisində gəlir ki, Peygamber sallallahu alayhi ve sellem buyurur: "Əgər sizdən biri ailəsinə, əhline gəlsə, 'Bismillah, Allahumma cennimnə şeytan və cennim şeytanə mə razəqtənə' desə, onların arasında bir uşaq qoyulur və ona Peygamber vermir." Peyğəmbər sallallahu alayhi buyurur ki, eğer sizdən biri ailesine, əhline yaxınlaşdıqda zaman "Bismillah" deyərsə, "Allahumma <gülüyor> cennimnə şeytan, şeytanı bizdən uzaqlaşdır, və cennə bi şeytanə və həmçinin də şeytanı bizə bəxş etdiyindən uzaqlaşdır. Əgər bununla, bunun üzərində uşaq təqdir olunarsa, evladın dünyaya gəlməsi təqdir olunarsa, ona zərər toxundurmaz. Və min hu məhuə min xuluq muslim və sonra gəlir ki, evdə müsəlmanın əxlaqından olan əməllərdən sayılır. Evindədir təvazakar olması, yumuşaq olması, mülayim olması və səavun daxiləl beyti və evdə Evin dâfilində yardımlaşması, köməkləşmesi, öz yoldaşına da kömək etməsi. Necəki müminlerin anası Âşi radıyallahu anhə soruşulduğu zaman, ona sual verildiği zaman Məkənə nebiyyü sallallahu aleyhi ve selləm yafnəu fî beytihiyə. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm evində ne ederdi? Âşi anamız radıyallahu anhə buyurur ki, Kəmə yasna ahadukum yaxsifunə aləhü və yərqəu sövbəhü sizdən biri evində nə edirsə, onu edərdi. Yəni, e, ayakkabını tiker və paltanı yamyardı. Başka rəvayətə gəlir ki, təni yaxsifuna aləhu və yaxıtu sevbəhu və ya'malu ya fəybəydiyi. Ayakkabısını, paltanı tiker və evində işləyərdi. Müzək sizdən biri evində işlədiyi kimi. Təni başara minəl başarı yəfli sevbəhu və yaxlibu şəhətəhu və yaxsibu nəfsehu. Başka rəvayətə buyurur ki, yəni o bir başar idi, bir insan idi Faltanı zəldər, yəni faltanı dikər və qoyunları sağar və özünə də xidmət edərdi. Və həmçinin də bura aiddir, xidmətçilərlə güzəl davran davranmaq, onlara qarşı mülayim olmaq və onlara söyməyi, onlara qarşı şiddətli olmağı tərk etmək. İndi xidmətçilər olması da yəni işçilər, fəhlələr də bura aiddir. Və həmçinin də bura aiddir, xidmətçilərlə güzələ davranmaq, Yəni onları bacarmayan bir işlə yükləməmək. Və fi hadis-i Ebu Hureyir rədiyəllələhəni həqal, Ebu Hureyir rədiyəllələhəni hədsində Peygamber sələlələlələləm buyurur ki, İləə etə həduhum xadiməhu bi təamihə fəinləm yəcris məhəhu fəliyunəviyru lukmətən əv lukmətəyni. Sizdən biri yemək ilə geldiği zaman, ona özü ilə birlikdə oturmasa da o yeməkdən də ona versin. Bir lokma, iki lokma ona versin Hədvə, qadr, bu daha gözəl olar daha da yəni onun müstəhəbliyi gözəlliyi artar əgər də görmək ki müsəlman deyilsə qeyri müsəlmandırsa li yar axlaqal müsəlma bununla dey o müsəlmanların əxlaqını görsün və, və, və, və bununla da onun İslama gəlməsinə səbəb olsun bu əxlaqı ilə gözəlliyi ilə və islamın da gözəlliyini təziliyinə ona göstərsin Və həmçinin ədəb əxlaqlardan e, rəhimli olmaq, şəfqətli olmaq, zəiflərə, uşaqlara qarşı və onların halı ilə maraqlanmaq. Abu Davud radiyallahu anhdan gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu buyurmuşdur ki: "İbğun du'a, fə innamə tulzəqūna və tunsarūn bi du'āfā'ikum." Yəni mən zəifləri gətirin. Zəiflər Peyğəmbər sallallahu anh, istəyir, çünki dil sizə ruzi və kömək yalnız zəiflərinizə görə olunur əzəbi insanlarə görə. Yəni görürsən, bəzi zəiflər vardır ki, heç kəs onu tanımır, görürsən ki, duası qəbuldur. Və təqulü'mü'münətu rəziyallahu anha inəhu sallallahu alayhi və sallam kən yu'tə bi-səbiyən fiyəbarəku fiyəbarəku alayhim deyir ki, Əli Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın yanına uşaqlar gətirdilər təbərrük üçün Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam yəni çeyniyiib xurmanı o uşaqların ağzına qoyardı. Hətta bir dəfə bir uşaq gətirdi və uşaq Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam üstünə bölədir. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi deyir ki, su gətirin, su tökün və oranda iş yumur. Sadəcə su tökməsini buyurur. Yəni bu Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin necə uşaqlara qarşı Qəhimliyi, şəfqətli olmasını biliriz. Və həmçinin burada ə, uşaqlarla bağlı olan əhkəmlar da vardır. Uşaqlara ad qoymaq və əqiqə əq kəsilməsi, yəni qurban kəsilməsi, ə, təfih təsmiyyəti yenbəq ixtiyar, ismi cəmil və ad qoyma məsələsində lazımdır ki, gözəl ad seçmək, münasib ad seçmək, çünki adın ə, uşağın şəxsiyyətinə də E, böyük təsiri vardır, açıq aydın təsir vardır. Çünki bu ad onunla bütün həyatı boyu olacaqdır və o adı ilə da qiyamət günü çağırılacaqdır. Ona görə valideynin məsuliyyəsindəndir ki, evladı üçün gözəl ad seçməsi. Və adların içərisində də ən xeyirlisi təbid adlardır. Təbid, yəni e, abdlə gələn başlayan adlardır Allaha əlad olunmaq işareti ilə. Də ki, Peygamber s.a.v. buyurur, əhabbul əsmə iləlləhi Abdullah və Abdurrahman Adlar əsləyində Allah'a ən sevimlisi Abdullah və Abdurrahman'dir. Və əstəquhə əl və həmməm Və ən doğrusu isə hariz və həmməmdir. Ən sevimlisi Abdullah və Ən doğrusu isə hariz və həmməmdir. Və ən çirkin isə harf və mürradır. Yəni harf müharibə, mürra isə acı deməkdir. Və yəhrimu ta'bidu al-awlali ghayrillah uşaqların adını Allahdan qeyrisinə tə'bid etmək, yəni bu haramdır. Yəni filan qulu, Əli qulu, Hüseyn qulu, e, peyğəmbər qulu və yax da bu kimi adlar hamısı haramdır. Yəni insan Allahın quludur və bu adlarda olan şirkə daxildir. Halva şəriəti İslamdır və o, dinul xalisillahu vahdu. Ta'bidu al İslam şəriəti nəyi tələb Bütün insanların hamısının <hari> Allah'a <hari> ə zəbə qul olmasını tələb edir. Necə peyğəmbər sallallahu və buyurmuşdur və bütün şirk olan adların hamısını dəyişmişdir və küfr olan adların hamısını dəyişmişdir. Və ammən, və ammə tuma yüsmə bihinnəbi sallallahu əleyhi və səlləm Abdullah və Abdurrahman. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və bir çox qoyduğu adlardan elə Abdullah Abdurrahman'dır. Və həmin Allah təala Quranda buyurur. İsra surəsinin 110-cu ayədə qul edullaha ed au edurrahman. Əyənnə tədə'u fələhül əsməul hüsna istər yəni Allah istər Rəhman deyə çağırın yəni Allahı çağırdığınız zaman dua etdiyiniz zaman istər Allah və ister Rahman deyə çağırın hansı ilə hansı ilə də çağırsanız e çünki gözəl adların hamısı Allah'a aiddir Beynə hadən ismlə həm o məsəl çünki bu iki ad yerdə qalan Allahın adlarının əsasıdır bütün adların hamısı bu iki ada qayıdır və laqad geyra nabi sallallahu alayhi və sallam peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam o nəfsi təmizə çıxaran o adları o adlar ki onun nəfsi e, təmizləmənəti təmizə çıxarma bu kimi ifadələri bildirir o adlar dəyişdirilmişdir Fə Zeynəb kən Barra, təqilə, tüzək inəsdəhə, Zeynəb kan ismi var bəra, fə qəila təzəni nəsəhə, fə səməha rasulullah sallallahu Zeynəb və peyğəmbər sallallahu əleyhi e, adını dəyişdi, bəra idi, ona Zeynəb qoydu. Yəni bu isə atkar, kimi adlar e, onu görə dəyişdi və Zeynəb qoydu. Bu qəlatə Zeynəb binti Uməsələm radiyallahu anhuma, kanat ismi bəra, təsəman rasulullah Zeynəb qalat yani və daxilət onun adını dəyişdirir, Zeynəb qoyur. Ümar rəziyallahu anhun qızının da adı Asiya idi, Asiyə, asi olan. Və Peygamber sallallahu və adını Cəmilə qoyur. V həmçinin e, yani adlar var, yəni adlar yəni təzkiyə bildirir və yaxud da e, yəni bağlı olan adlardır. Bunlar hamısı beyanilmiş qadana olan adlar Fətin, Qulamın Rasul, Rasulun Qulamı, İman adı, Təğriyid və hudə, bu kimi adlar beyanir. Ona hüzərim mümələ hudələlə qeyri, səviyyə, fəhiyyə, immə, təzamə, təzkiyə və istəyəcə, ya bu adlardır ki, hə, ifrata varmağa əhatə edir və yaxud da təmizliyi, yəni özünü təmizə çıxarmağa əhatə edir və yaxud da iş əlaqəli olan adlardır. Və kullu dəli təmənişin, yani bütün bunların hamısı bu barədə İbn Qayyim Rəhiməllah geniş yazmışdır. Amma həqiqəyə gəldikdə isə aqiqə, yəni uşaq üçün qurban kəsilmək Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu buyurmuşdur: "İnna afḍala Oğlan uşaq üçün 2 qoç kəsilməsini və qız uşağı üçün isə 1 qoyunun, 1 qoçun kəsilməsini buyurmuşdur Əbə səhəbəni cərinə bəradiyəllahu anhu hadisindəki peyğəmbər (s.ə.s) buyurur: "Əl-ğulamu murtahanun bi'aqiqati", yəni oğlan uşaq, yəni doğulan övlad uşaq ə, öz atəbabasına bağlıdır. Yuzbahu an yawm ismi say və yüsamma və ihlaqu onun adına qurban kəsilir və ona ad qoyulur və saçı qırxılır Əbu İsa Tirmizi deyir ki, rahimehullah, ində əhlil-ilm", yəni ilim əhli buna əməl edir və bunu müstəhab görür. 7-cü günü qurban kəsməyi, əgər mümkün olmazsa, 14-cü gün, o da mümkün olmazsa, 21-cü gün. Və qalu, lə yüclu fil aqiyyə minnəşşəyi illə mə yüclu fil uluhəyə. O kəsilən qurbanlar barəsində də buyurur ki, necə ki, o qurbanlıqda e, hansı qoyunlar, o şəxdlər var, eynilə də, e, burada da, aqiyyatada da eynilə o qoyunlardan, qoşulardan kəsilməlidir. Yəni 6 aydan aşağı olmamalıdır. Yəni qoyun olmalı 6 aydan aşağı olmamalıdır. Bu tərixə amməl əzan, fəminə sünnə əl gəldikdə isə həmişə sünnədir ki, dozə doğulan uşağın qulağına əzan oxumaq. Bu da Rafin hədisinə görə ra'ayt Rasulullah sallallahu alayhi və sallamə əznəna fi udhun Hasan ibn Ali hīna wulidatū Fātimə gördüyünüz peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem Fatime radiyallahu anha Hasanı doğduğu zaman onun qulağına əzan oxuduğunu. Yəni mən iqamə də var, iqamə zəifdir və bu əzan hədisi də zəifdir. Bəzi alimlər bunu qaldırdı, Həsən dərəcəsində, yəni əməl oluna bilər. Əzan, yəni əzan oxunur, amma iqamə isə Sayıdır. İbn Tayyum Rahimə Allah da buyurur ki, burda əzanın sirri, yəni hikməti nədir? Ən yəkun əvvəl mə yəqrağu səmələ insəni kəlimətul mutadamməlik kibriyəyə Rabb və azamətihim. Yəni, uşağın da ilk əvvəl qulağını döyən, Allahın böyüklüyün əzəmətini əhatə edən kəlimələrin olması və şəhadət kəliməsi. Yə əvvvəl mə yədkulu bihə fiil İslam hansı insan bu kəlimə ilə İslam'a daxil olur. <gülüyor> Yəni ilk növbədə uşağın qulağına bu kəlmələr döyüşün gərək. Fə kənədə kə təlqinu uşar İslam ində dukhuluh ilə dunya ilə bil ki, yani uşaq dünyaya gəldiyi zaman ona təlqin olunur, lə iləh illallah. Necə ki, dünyadan çıxdığı zaman ölüm ayağında ona lə iləh illallah təlqin olunduğu kimi. Ulayru Yəni bu çox qəlibə görmək də mümkün de, yəni qəlibə görməməliyik əzanın onun qəlbinə başa düşməsə belə təsirinin olmasını qəribə görməməliyikdir. O, bizim bir, bir kimsə sual verə bilər ki, o, başa düşmür axı, biz onu qəribə görməməliyik, başa düşməsə də uşağa təsir ola bilər. O ki, qalıdır, xitən sünnət olunması və bu, bu da həmçinin vacibdir. Uşağın sünnət olunması alimlərin cümhuruna görə və həmçinin də sünnət Sünnət olunması uşağın 7-ci günü müstəhəbdir. 7-ci günü müstəhəbdir. O da alınması 14, onun dut alınması 21 və bu da mümkün olması hər hansı bir gün on olar. Yəni, bu günləri isə riayət etmək daha yaxşıdır. Şələtlər, bununla kifarətlərini Allah kanı çıxarılırsın. Uxsarayın, və əlaqəmədə,